bai azken batean, bueno, iazkoa izan zen, ba, bueno, Irunen bai Herriko Bertso Eskolak eta baita ikastetxe, hainbat ikastetxeetan ba aritzen diren taldeak bildu eta denon artean ba, bueno, egun pasa bat egitea eta, eta saio bat antolatzea. Eta bai, zu diozon bezala, ba beste baino hobe, hobeto ateratzen, jendeak ere erantzun zuen, egia da. Iazkoan ez genuen, ez genuela hola deialdi ere egin, eta, ba, pixkat egurasoak eta, bueno, inguruko jendea. Urbil zen batez ere, baina ikusi genuen, ba, bueno, formatuak bera funtzionatzen. Batez ere gure ba, entxe, eolako frontoian izaten da, edo bintzat alegin genuen Iaz. Eta, eta bueno, ba, nintzen, bera urtengoan ere, noski antolatzera batetik, baina bestetik ere, ba, deialdia pixka zabaltzera, ze, uste dugu, ba, bueno, berezi duela. E, bai. Goratu behar dugu, e, ikastetxetan urtean zehar ere e, no, ba, bertsolaritza eta ozkotasunan lantzen dutela, ezta? Eta guzkitzat, e, alaia eta txingudi ikastetxetako bertsoeskoletako eskoletako ikasleekin batera egingo zuela? Dudari gabe, dudari gabe. E, batetik e, ikastetxe batzuk ba, e, bertxozale elkartearen bidez proiektua, bertxolaritzaren proiektua, ozkotasun proiektua e, martxan dute. Baina, bestalde talde, airu ikastetxoetan adibidez, ba, o, eskola orduz kanpoko berzo eskolak ere, badira. Eta, bai, pixak talde, horiek diraguk bildu nahi ditugunak, gurera bildu nahi ditugunak. Itzorduan, uh -huh. e, larun batean, esan bezala Arratxaldeko bosteatik aurrera izango da, nola pasako da, Arratxaldea? Ondo, espero dut, ezagit, e, bai, bostetan da deialdia, e, gura ona tokatu ezkero, edo ateritokatu ezkero behintzat ba, kampuan egingo genuke, esan betzela, eta bueno, euri egingo balu, edo euri balu, ba, ba, seguraski inaki, e, gola e, zaharroteiko nagusiak, ba, zaharroteiko ateak irikko eta barruan egongo inake. <hazurra> Ongira, ba, ba momentuz, eh, izor dorekin eratuko gara, itor, eskermila, eh, e, eh, gure nintzategatik. Vale, ba, oso ondoz, zuei, benga On